До обіду ні душі, в обід нікого. А під вечір, серед жовтня, такий сніг пішов. От ім'я і впало з неба. Йусю, а ви ніколи не хотіли переписатися знов на вишню? устряла Софійка. Хотів, а нащо? Тільки дочками Бог нагородив. Рано чи пізно заміж повискакують, навіть ягідь не стане. Я заміж не піду Пробубоніла Сніжана Змінювати то вже змінювати Яке там вишня? На вишню й перепишемось змила пілочкою риб'ячі кістки бабуся Ліна Розділ 33 Пристрасті в половинчику Надвечір'я у бабусиному дворику Все гарнішало А тітонька Сніжана Все відвертіше нудилась Ніяк не знаходила собі місця. «Знаєш, Люба-племінничко, – мовила нарешті, – ходімо погуляємо!» Тітоньку тягнуло до відьмяного ставка. Софійка тихо ступала поруч. «Дивіться, це ж дерево, за яким ховалась Франя!» Куклякла перед старим пеньком на якому за дня воссідала стара присуха бабця. «Яка Франя!» – прокинулась від своїх далеких думок Сніжана. «Яке дерево! Хм, пеньок!» Призахідне сонце виблискувало на плесі всіма барвами веселки, і комарі не кусали. Благодать! Раптом і Сніжана засвітилась, повеселішала, ніби скинула сонний панцир. Вона вже не озиралася і залепитала про якісь дурниці, щедро пересипаючи їх срібним сміхом. А, он і причина тітонченого оживання. Віддалік був постать художника. Цього разу він малював краєвид зі скелею, на якій справді проглядався відбиток величезної ступні. Все виглядало б вельми романтично. «Як би той малярчук на Сніжану хоч бровою повів?» «Як гадаєш? Може, варто заговорити перший?» Сніжана тяжко зітхнула. Хм, «А що? Навіть світова казка знає подібні випадки?» Софійка замислилась. «Он, русаленька, власними силами добиралася до палацу коханого». Англійська кейт Лузаночка. Хм. Зрештою, царівна жаба теж сама нав'язалась Іванкові. Переконала, ще тяжче зітхнула сніжана. Поверталися в сутінках повільно й неохоче, а художник, вже майже навпомазки, все чаклував над своїм полотном. Снідали, як завжди, у дворі, під густим виноградним шатром. Цього разу бабуся потішила фаршированою щукою, з якою возилася ще з досвіта. Софійка розуміла, що дня так шикувати бабуся не може. Але все одно це щастя проти жахіть, що колись довелось пережити бабусиним батькам. «А що з Мальвою зробили, як голод був?» – боязко спитала Софійка. «Мальви у нас на ту пору вже не було». Як? Але ж ні, ні, вдалося урятувати її від червоноармійців. Невже я про це не розповідала? здивувалась бабуся. Повернувши мальву, мама переховувала її в ярку. Та хіба ж таку сховаєш? Таки відібрали. А Маківка лошечка мальвина. О, маківка ще довго нам служила поки її разом з буйним, отим, підміненим, кошлатим, не забрали. Тоді все у всіх забирали. В колгоспі вони обоє якось животіли, поки не перевели їх до іншого колгоспу, дальнього. І добре, що перевели, бо не сила вже було на їхні ребра дивитись. А до цього маківчиних синів, майорів, Дідусь багато років продавав і мав з того добрячий заробіток. Розділ 34